sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yom din amma ba'd u prošla dva serijala govorili smo o razozima prvom prvom predavanju govorili smo o razozima bitnosti govora o temi križarskih ili krstaških ratova prošli put smo govorili drugi put o povodima i razlozima zbog kojih su pokrenuti krstaški ratovi. Da bi danas u Zalahu pomoć počeli da govorimo o prvom krstaškom ili križarskom pohodu, kako je počeo, koje je učestvao, šta su uradili u tom prvom uh, poduhvatu i neke detalje oko toga. Prije toga da podsjetim nas, Znači, govorimo ovdje o srednjem vijeku, odnosno kraj 11. stoljeća, e, e, kraj 11. stoljeća pa 12. i 13. stoljeće, govorimo o tom periodu, znači 200. 200. godina, u kojima je trajao taj vjetski rat religijski, gdje su kršćani pokrenuli svoje pohode, sedam krstaških ili križarskih pohoda u muslimanski svijet protiv muslimana. <clears throat> Znači, to su bili ti sveti ratovi, sveti jesu uvođeni u, u ime Boga, u ime religije. E, naravno, spomenuli smo vrši put da, da, je korijen, da je korijen ovih ratova, križavskih ili krstaških, da je ležao u, u ekonomskim problemima u kojima se nalazla, u, nalazla Evropa, pa je to spojeno sa sa uh, vjerskim fanatizmom. Znači, uh, Evropom je harala ekonomska kriza, gladne, maština, siromaštvo i feudalni sistem koji je umnogome doprinio tome da se nađe kao nekakav vid oduška za te probleme gdje je idejni kreator uh, tog pohoda bio sam papa. <clears throat> Naravno, tome uh, ne trebamo izgubiti zvida cijelo vrijeme kada bude govorili o krstaškim ili križarskim ratovima, da križali ili kršćani ili krstaši, da oni nisu u ovim borbama, ovim bitkama, nisu bili brojni od muslimana vojno, niti su bili sposobni u načinu ratovanja u tehnici i taktici i u strategiji, međutim u, prvima, u prvim krstaškim ratovima su pobježivali i osvojili su određene mjesta, osnovno svoje kraljevstva ili kneževine. zbog jednog, jedinog i jako bitnog razloga, a to je, jednog ili dva razloga, bitna to je podijeljnost pocijepanc muslimanskih država, ili državica, ili gradova, i naravno zapostavljenost, zapostavljenost onih, onih segmenata oblasti islama, koji su bili potrebni, koji su javili tek poslije, da bi se muslimani oduprijeli e, tim, e, tim pljačkaškim pohodima. <clears throat> e, za zapadnjake istok i muslimanski svijest su u stvari značili simbol bogatstva, kulture, napretka, civilizacije, izobilja. To oni sami tvrdi o svojim knjigama i čak sam papa koji je u svom govoru koji sa kojim je pokrenuo i nagovijestio krstačke pohode, je to rekao ljudima da ako hoće rani u izobilju, ako hoće lijep i lagodan život, da idu u Palestinu, današnju. Zapadni svijet, ovo sve uh, uvodi nas u temu, ponavljam neke stvari koje smo već da sad govorili, znači zapadni svijet, uh, odnosno Europa, uh, ona, je imala, uh, ona se može opisati uh, u dva vrlo bitna segmenta koji imaju veze sa križarskim ratovima, a to je znači taj njihov e, feudalno uređenje koje smo mi učili ova, u školama kroz marksizam, ovi ovaj stariji. E, u u feudalno, u feudalno dobu, srednjem vijeku, znači ljudi su se uglavnom dijeli na dvije skupine. Na kmetove koji su bili robovi, polurobovi i e, na plemstvo koje je imalo posebne, e, posebne povlasice u društvu. Kmetovi koji su predstavljali jedan vid robstva, robstva vezanog za zemljište su u stvari bili onaj dio društva koji je bio jako siromašan. E, da bi dočarali koliko, koliko su evropljani u toj doba bili siromašni, dovoljno je e, i u kontekstu se ispominje. U Francuskoj postoji jedna pjesma i u toj pjesmi je opisana, naravno, na opoetičan način. E, ispominje se to doba, vašu to doba kad su pokrinete kristanaški ratovi. E, uglavnom, rezime te pjesme je da majka svom djetetu koje je tek rođeno pjeva pjesmu u kojoj želi i dovi i traži da Bog usmrti njeno djete, jer je bolje da, da da ne živi, da umre, nego da živi od što mu dolazi od života. A, to u stvari govori jel, koliko su bijedi i saromašo živjeli. Taj, taj dio stanovništva kmetovskog. A onda sa druge strane imamo grofove, vojvode, barone i ostale njihove plemičke titule, ili kako su oni sebe zvali vitezovi. A, kralj je dao u tim državama dravo je uh, ovim jačim bitnim uh, vitezovima dao je određeni posjede zemljište. Uh, takav je sistem bio urežen kod njih. A onda je ta ti poznati veći jači vitezovi su davali uh, obično su imali više, uh, više djeci, muške djeci, naravno, ženske se nisu računalo ništa, jer znate da su 15. vijeku da je bilo jel, da da, da je crkva imala sastanak jedan uh, gdje su rastavlja da, da li je žena ljudsko biće ili životinja. A onda baš sam isprije toga na chatpis toličića kako su je tretirali. Uh e, znači ti, ta skupina, ta plemička, dio, e, vitezovi, e, oni su imali tako uстройство da najstariji sin da najstariji sin je jedini nasljednik od oca i da se ostvar svi svi postupovi po njemu. A ostala djeca, a ostala djeca e, ne ubrajaju se uopšto i oni on su prepušteni sami sebi. I takav vid ustrojstva je doveo do toga i pred sami da znači, će pre samo pokretanje krstaških ratova e, ovo je bio problem koji je, e, koji je zbog što je navelo papu da razmišlja traži izlaz a to je da ostali sinovi od, od, od, od mimo prvog sina najstarijeg e, da su obično bili znači pošto su oni naravno imali velike ambicije materijalne imovinski, da nisu imao drugog izbora da da imaju nekako svoje male vojske čete bande i da organizo nekakve pljačke i otimačinje, haranje i ratove mali ratove jedni među drugima. I to je haralo Evropu. Nači uzrokovalo velike sukobe. Velika sukobe koji su bili sitni, ali u globalu to je bilo to je bilo živo rasulo. Nači pljačka ot imačino strane onih plemića koji nisu koji nisu naši svoj udeo kod svojih očeva. I im trebale doskočiti tome način neko rješenje. Pa onda kad do dodamo Još kome to, tome dodamo da je crkva u svom vlasništvu tada imala, e, kada ona sabere sad svoj metak, imala je više metka nego, nego sva kraljevstva tada, sva kraljevstva koja su postale u Evropi, da je nebrane države koje su bila. Kada kralje kraljevstva sakupi svoj metak i upoređi s onih što, što postale je crkva, više je crkva imala. Mislimo, metka razno raznog, od nekratnina pa nadalje. Uh, a onda dolazi na ideju, prvi ko je došao na ideju pokreta Kristaška kreativa, ja u stvari je bio Gregor VII Papa. Gregor VII. On je smislio taj i nazvao ga tako, samo ga je poslije naslijedio Urban II. On je smislio i nazvao taj plan, kaže uh, o, gospodaro plan, znači Boži plan, kako da organizuju, kako da nađu rješenje za te probleme koje imaju oni u Evropi, kao kršćanska Evropa. Međutim, on nije puno dugo živio, naslijedio ga njegov, a, njegov nasljednik Urban drugi koji je bio jako a, više, tako ga pisio znači, u zapadnim, zapadnim izvorima, zapadnim knjigama, da je više bio opasan i više zločasn nego prijedvodniji. Pa je on onda došao, znači, našao, došao na ideju da, a, da osmisli, praktično sprovede u praksu, kako da sprovede u praksu pokretanje krstaških ratova. Naravno, a, ono što išlo prilog tome, I, i odakle je krenio ta, ta inicijativa, kada je Aleksis Komnin, koji je bio, koji je bio car u, u istočnom rimskom carstvu, Bizantiji, kada je on poslao poziv, poziv kršćana iz Evrope da mu pomogni u opripeti muslimana, kada su Selđoci uzeli čita u malu Aziju, a ostaju samo još, ostale, ostale, znači, došli su čak do Istambula. I on je pozvao njih u pomoć. I sve su ti razlozi, znači, spleli jedni sa drugim da bi se pokrenuo krstaški rat. A naravno ovde, da dodam veći on, vrlo bitnu stvar, pazite ovo. To navode oni u svojim izvorima. Njihovi istoričari, evropski, kažu, svi narodi u Evropi, koji su živjeli tada, kršćanskoj Evropi, znači, ljudi uopćeno, znači, nisu znali ni čitati ni pisati. Znači, totalno ne pismeni bili. Jednom godišnje bi sveštenik dolazio pop dolazio u određena mjesta povodom nekakvih ovaj nekakvih svetaca ili obreda misa i tako dalje jednom godišnje dođe a i on je bio nepismen. I on je nepismen i onda on dođe i hoće da je govor. Zamišljite se takav narod. Naći procenat nepismac bio 100%, znači zarez, nešto je bilo oni koji su bili pismeni. I zamisli takav narod kad dođe i nahuška se ono kako nahuško papa. I rekao im šta je problem, gdje ga traži i tako dalje. A on je njih našao na sljedeći način. Znači, 1095. napravio koncil, ono sastanak, gdje je sazvao određe, određene uh, kardinale da se okupe, da se sastanu na jugu Francuske. I cilj je bio stvari da se okupe vjerski službenici. A onda je desijeti dan, uh, smišćeno namjerno, znači uh, on pozvao narod narod, da se okupi narod i održao svoj taj historijski govor koji je bio stvari nagovešta početaka križarskih ili kristaških ratova. Naravno, to govor, da vas podsjetim, on je rekao, njima jasno otvrano, kaže, Bog nam narežuje da uništimo to, tu prokletu rasu Te nevjernike koji su pretvorili naše crkve u štale, koji prelivaju kršansku krv, koji zabranjuju da mi hodno častimo naša svijesta, svijeta mjesta i tako dalje, nigdje u svom obraćanju nije, nije nazivao muslimane, muslimane kao sljedinike nekakve religije, nego je nazivao paganima, saracenima, on se nazivao inace saracene muslimane koji živu u Sicilii i u... i nazivao nevjernicima, glavno nevjernicima nazivao. I onda je pozvao u sveti ratu. Jasnim riječima. Znači, tad nije bilo poznata riječ, kao sam vam rekao. Znači, tek u 19. stoljeću nastaje ovaj izraz križalski i kristaški ratovi. Taj termin. A prije toga je sve to nazivano svetim ratom. Znači vjerskim ratom. I on je jasno rekao njima. Kaže, to je Božja volja. To je Božja volja da vi morate ustati po krenicu, uzeti oružje i ići u ta mjesta na istok gdje su ovi kjafiri, mjesečna muslimane, da se oslobode sve ta mjesta naša. Uh, I naravno tu je obešao ko ode od obične ljudi od ko ode od njih bit ćemo oprošeni grijesi i ako, ako pogine preseli završit će u, u raju. Naravno uh, to je bilo za obične mase. Sa druge strane imamo plemiće uh, za, za koje se zna, Da oni u stvari nisu bili tako, a, ovo da povežem s prijetom na nepismenošću, zamislite ovakav govor kad se, da, kad se, kad se spusti među obične ljude mase koji su nepismeni i koji su vjerovali i slijedili svoje, svoje sve, sveštenstvo, odnosno svoju crkvu i papu. Kad se takav govor spusti na, možete zamisliti onda fanatizam vjerskih proizvode. S druge strane imamo plemiće koji nisu bili naravno zadojeni time, nego je njihov glavni motiv bio, to ćete pokazat, Posli njihovo glavni motiv u stvari je bio šta, pljačkanje, bogatstvo i uspostavanje nekakvih svojih državica tamo tim mjestima gdje idu. I tako je to krenulo. Znači, ovo je taj bio, taj početak, ovo je, samo posjećana, znači početak kako je to krenulo sa krstaškim vratovima. A onda počinje taj prva, prvi uh, krstaški pohod, prvi krstaški pohod koji se koji se desio koji je papa odredio Urban drugi da bude 1096. I odredio, dao određeno vrijeme da se pripreme ljudi za taj pohod. I u toj pripremi duže, su ostali, duže je ostala priprema vojske koje su vodili plemići, vitezovi, a brzo su reagovali one marodne mase koje su pohrle, da, po, što su imali sa sobom da pohrle da krenu u taj pohod. I u tom prvom krstaškom pohodu uh, uh, ukupan broj vojske koja je krenula muslimanske zemlje, kad sve sakupi, bilo, bilo je oko milion ljudi. Znači, nevratan velik broj. Međutim, ova, ova narodna skupina vojske uh, koja je prva krenula, ona je krenula dosta ranije. Ona je na krajem mjesini, početkom zime, krenula u, o, prema istoku, da, dok su plemići za njima išli poslije. Prvi koji pokrenuo, tu se javlja u svemu tome, dolazi osoba, e, Batris e, Nasi, kako na arapskom jeziku, ili Petar Pustinjak, tako, tako su ga zvali pobožnjak, e, u zapadnim izvorima, Uh, tu, on je uh, izbačen kao nekakav vođa, uh, kao neki uh, službeni, vjerski sveštenik koji je postao vođa. Uh, on uopće mu je bio uh, poznat i a to je da bio vješt govornik. Vješt je bio govornik odnosno uhuškanju, posticanju ljudi, da se organizuju, da pokrenu, da ostavi svoj svoj metak, sve svoje, da krenu. Znači tu su krenude u ovoj, ovoj prvoj grupi. Da, da odmah napomenu, znači, tu se radi o nekakvih pet vojski koji su pokrenute. Prva je bila ta narodna vojska, a onda poslije toga idu četiri vojske koji su vodili e, vitezovi, odnosno plemić iz evropskih država, spomenut ćemo imena tih ljudi, jer su veliko bitni, oni se ponavljaju poslije. E, pr, prvu grupu koju poveo, e, iako, je sa njima bio, iako je sa njima bio jedan od plemića, e, e, Godfrey, Bolonjski, on je Boloňski, on je bio sa njima, ali je vrlo malo bilo tih vitezova ratnika pravi. Ono ostalo bilo narodne mase, obični ljudi, žene, djeca, starici. Ponijesu samo što su imali. Načini uzmu uzmu štap, uzmu krpe, veša, nešto uzmu zasobom i krenu. E, kao da nisu bili sjesni gdje ide u stvari. Gdje se kriš, gdje se zaputl? Zamisli iz Evrope, da se krene prema, prema, prema Konstantinopolisu, odnosno prema današnjem Carigradu, Istanbulu, bivšem, da se krene do tog mjesta da bi se ratovalo beziček. Vrlo malo od njih, čak imalo oružje. I oni su krenuli, a povodio je ovaj čovjek Petar Pustinjak. Bio, znači, on je hodao, opišao je čitavu Evropu i posjecao ljude. I formirao tu grupu vojsku. Zanimljivo da je izgledom, znači hodao je bos, nosio istrošenu odjeću izgledao kao pravi pobožnjak isposnik ljudi su mu, ljudi su vjerovali, ljudi su vjerovali da, da je on Bogu drag čovjek i da mu se objavljuje od Boga jer tako je nadahnut bio a opisio ga o nekim izvorima zapadnim kažu, na osnovu njegovog izgleda, njegove skromesti, kaže, ovaj, nije bilo razke, kaže, između njega i njegovog magarca. Tako se izgledom bili izgledan. Tako ga baš bukvalno ga opisuju. Uglavnom, krenuo je on taj prvi pohod, znači, 96 godine, pokrenuo je Petar Pustinja, pokrenuo Fokaru Seljake, Siromahe, nedisciplinovana grupa, jako nedisciplinovana grupa. Među njima je bilo jako malo tih ratnika pravih, iskusnih ratnika vitezova, kako su oni zvali, i oni su krenuli, znači, ovaj gornji dio, kako govorim ugore, znači, sjever, sjeverni dio europe preko Beća, Budimpešte i ravno prema Konstantinopolisu, ovaj gornja crta isprekidana što ima. Zašto ovo govorim? Znači, cijelo vrijeme su prolazili pre, prost kršćanska mjesta, do Konstantopolosa, gdje su prošli Gdje god su prošli, to je zanimljivo, gdje god su prošli, koje god su grad, selo prolazili, one su pljačkali, ubijali i zarobljavali. Iz kog razloga? Čak se e, pokušava i opravdati to što su radili. Zato što nisu imali čega da, ni da jedu, ni da žive, ni da, da čega, da, da, znači nisu mogli sami sebe da finansiraju u to što su se upustili. I čak je bilo poznato, e, znači u tim mjeseima gdje, gdje vidiš da je nešto, da je opljačkano, spaljeno, uništeno, tu je prošla križarska vojska. Ukroz, kroz kršćanska mjesta, kroz kršćanske gradove. Nakon četiri mjeseca, znači četiri mjeseca kretali od sjeverne, uh, sjeverne Francuske do, uh, do Carigrada i nakon četiri mjeseca došli do, do Carigrada. I onda kad njih, kad je njih vidio uh, bizantijski car Aleksij Skomdin, on se i zanadio. On je tražio pomoć vojnu ratnika sposobne, a inače on prije unemljivo ratnike plaćao im i sad ještke jude će udoći neki specijalci neki ratnici, kada on odgleda tu su žena, starci, djeca iznemogli i naravno nije im dao da uđu u grad vi znate priješnje grada je bilo zidine velike i tako, nije dao da uđu u grad kako ću ušlo kako uđu u grad to pojede sve živo ostavio van grada, ako uđu u grad napravi će Belaj ostavio van grada, međutim kako ostavio van grada, on ispočeo sve oko grada, sva mjesta onda da pljačkaju, da ubnadubije. Pa onda skontio da nije ni to rješenje, nego šta će, da i požuri, naredio svoj vodci, daj što prije prebaste prodojima tamo u Malo Aziju. Neki kidu tamo seldžicima, neki nek idu znači, gdje su krenili da ratuju, znači a njima nije, nije htio da pregovara, da dogovara, nea šta sa njima dogovara. Iako je bio čovjek koji je njih predvodio God Free, On je njih predvodio i bio čovjek, ali šta će kad su obične mase, znači ljudi, siromase. Znači, Opljaška, ali su sve bilo kod Carigrana. Pa je naredio Aleksis da prebace, prebace sa brodovima u malu Aziju. I oni su onda pošli preko Bosfora, prešli su malu Aziju i nakon nekoliko sedmica odmah su uputili, uputili prema najbližem gradovodniceja, koji je u stvari bio glavniji grad od Selđuka. Selđučki koji su selđučki musliman muslimanska država nova koja je zauzela došla skoro do do Istanbula do Cari I oni su krenuli međutim pošto je znao ovaj namjesnik muslimanski selđučki pošto je znao da su oni krenuli već se znali muslimana da dolazi neka vojska nije bilo jasno šta oni hoće ko su oni šta hoće. I što to drugo kombroj dolazi što ovakve dolazi što dolazi žene, djeca, ljudi obični. To je bilo jako zanimljivo jer pa se tad je bilo doloshnik bilo špijuna jako se do, dobro se znalo ko dolazi šta hoće bilo je to iznadume i oni su njima narod napravili zasjedu i ujedno je to zasjed napali sa svih strana i pobili sve redom znači ta prva grupa znači sve su ih redom pobila zvao zovok Petra Pusiňaka dali se spasao oni se spasio to su raznorazni rivali a, a nam kod njih ja e, to je bilo sa ovom sa ovom narodnom grupom grlom u jagode i tako se završilo Eh, dolazi sad prava ekipa. Sad tek počinju pravi krstaški ratovi. Dolazi i plenstvo koje, eh, vitezovi plenstvo, koje je okupilo pravu profesionalnu vojsku. Znači, plaćinsko vojsko. I ovo se može, ovo sad možete trija da je to pravo krenulo. Iako se sve tretira, sva vojska koja je došla, ovdje što sam ja nacjetao, ovo je linije sprekidane. To u stvari govori, eh, mimo ove prve narodne vojske, narodne vojske, bilo je četiri druge ali sve one zajedno, znači išle uh, uh, sa dva puta, znači ova jedan koji je išao preko, preko Balkana, ovaj drugi dole preko, preko Italije, pa se prebacili morem, pa, i tamo su se svi zajedno našli kod cari grada. Tu vojsko su predvodili sljedeći, sljedeći vojskovođe. Znači malo prije sam rekao da je Godfrey Bulonski, on je bio sa prvom to narodnom skupinom i ostao je živ. Sakrijo se, pobjeguo. A ovi ostali, bio je, znači, Raymond IV., iz grada Tuloza, Tuluza. Bio je od Godfrija njegov brat Baldwin. U Bolognicku ono je bitno če, poslije često se spominjati u, u, u zločinima koje je radio tamo u arabskom svijetu, u muslimanskom. Na, a, također je bio Robert Vojvoda Normanski, Bohemond, princ od Taranta i Hi-Kont, brat od Filipa drugog kralja Francuske. Znači to su bili ljudi a, koji su vodili vojsko. Znači njih petje, eh, odnosno šest sa ovim Godfreyom, oni su vodili čitavu to vojsku. Eh, I eh, zašto, zašto bitni ovi ljudi njihova imena? Zato što ću stvari spostati se ispostaviti, da je njihov pravi cilj njih kao vođa, kao plemstva, ovog krvo, prvog krstavskog pohoda, da se uglavnom, pazite ovo njihovi izvori spominju, da je njihov u stvari, cilj bio osnivanje eh, malih knježevina i kraljevstva gdje stignu mjestima gradovima. To je prvi cilj. I to se potvrdilo u praksu, vidjet A drugi cilj je cilj bio u stvari nekakva slava i, e, i reputacija, rejting, održavanje, posljedanje slave sa tim, sa tim pobjedama koje, koje su oni očekivali i htjeli. E, naravno, ostaje ona glavni, glavna, glavna namjera, to je da stignu do, do Jerusalima, odnosno do Kutsa. Znači, glavni je cilj, šita vojvojske, da stignu do Kutsa, da oslobode tamo Kabor i se, ale i selam. Po njihovom. E, tako da su došli znači do, sva vojska od koje je vodilo plemstvo četvrte grupe, mimo ove prve koja sva a, izginula, došli su 1096. godine a, pred kraj godine, došli su znači do Cari grada. Međutim Alexios Komnen Bizantski car nije im dozvolio da pređu u malu Aziju a, dok ne prođe zima. Iz taktičkih razloga I u tom među vremenu dok su se oni dogovarali oko toga šta će i kako će, naravno, pa se ovdje je vrlo bitna stvar, e, vojska koja došla iz Europe pokrenila križavski kristaški rat, ona nije mogla bez, bez materialne pomoći, nije mogla bez materialne pomoći od strani Bizantije, niti je mogla da se kreće tamo bez vodiča, bez vodiča koji su bili iz redova bizantijske vojske, odnosno od Bizantijaca. I te dvije stvari su dosta nedostaje morali su bit vezani, na kraju bili su pozvani od cara Bizantijskog. I nije im dozvolio, Aleksis Komnin, car Bizantijski, koji je bio u Carigradu, nije im dozvolio da pređu, da pređu preko mora, sve dok ne ispuni dva šarta njegova. Koja su njegova dva uvjeta bila? A to je, kaže, da se zakunu na vjernost, odanost i pokornost njem, da su pod njegovom komandom. Prvi šart, prvi uve, ovaj, drugi je... Da s koju god zemlju, koji god grad oslobodi, da će vratiti i staviti pod njegovu komandu. Jer su to bila više teritorije njegove. I naravno odmah su oni pobunili, nisu s tim slagali, između se svađali, ovako onako trajalo je to mjesecima. Da bi na kraju jedni drugi, jel, da bi a, oni koji se nisu slagali, kad su vidjeli da nema izbora, lažno su, počne se to ispostaviti, naravno, lažno su pristali na ovo i, a, i dali su zavjet na ova dva uvjeta. Znači da će biti pokorni njemu, da je mon glavni komadant i druga stvar, da sve što osvoji, da će dat, da će vratiti Bizantijskom crcu Bizantijsko države. I onda 1097. u proljeće kreću, kreću u pohode i prvi grad koji je bio na redu, znači sad zajednička voća, svi se sjedilne, prvi grad koji je bio na redu bio je Nicea, ali to u stvari bio grad, glavni grad od Selđuka. Allah je dao da tada, da tada namjesnik Selđučki, vladar Emir, nije bio tada u gradu. Bio zapašten tamo nekakvim drugim svojim aktivnostima. Nije ozbiljno shvatio probleme. Jer je klonto, ako su ovi pobili sve što su došle ova prva vojska, ova narodne djeca i ljudi, pobio sve, jedva se koji izvuk pobjego pobjegu, kao šta, ovi drugi, znači, to je tu otprilike upije ideje, kad znači nema, plaho da se sigira, otišu on tamo ovaj, na istok da, da, da, da, da izdrošava neke druge svoje poslove. I onda šta su radili ovi kad su došli kad su došli do ovog grada Niceje a on ima kroz sebe nekakve vode, nekakva jezera a oni pošto su pošto su znači, uigrana vojska uvježbana, prefrgana vojska znači svake znaju kako to ide, šta to ide šta su, oni su nekoliko lađa, nekoliko mali lađa uzijeli našli, našli a, a, tražili, kupili Odjeću od Selđučke vojske, muslimanski i prosvukli se u Odjeću obukli odjeću, način, nisu mogli ući u grad, grad znači ima zidine, nema šansi da lahko ući u grad, ali su na ovaj način uzeli nekoliko lađa, obukli odjeću od, od sredžičke vojske, kao da su muslimanska vojska, i onda prolazi sa tim lađama, i kad su na one rampe koji su trebali proći, ovi pusti vidi koja vojska, jes jedinica, hajde prolazi gotovo, i oni ušli su od nekoliko lađa, kad su ušli, uletili u grad, uleti u grad i odmah počeli da ratuju, a ušli su naj, najelitnija jedinica, počeli da ratuju, otvorili kapije, ovih što kapija i za tren oka osvojili grad. I normalno a, priča, ovo znači ovo je klačna priča, križari, kod, kod grad su ušli. Znači pljačka, ubijanje sve redom. Znači to im je to im je, znači, to je to je njihov a, način bio ratovanja. Znači to je to je kod nje normalno. To je normala bila. To je normala bi znači i videćete posle kada god nekom mjestu, nekom gradu daju obećanje dogovor ugovor napravi vi izašte iz grada ostavite na grad mi vas puštamo od izađete živi tako dalje ponese sad smo što očete kad im predaju grad uzmo to je bila praksa znači pronevjera dogovora i ugovora Nika se riječi nisu držale kao što su opisani u koranom e tako su i ovde znači i oni su uzijeli ovaj grad narodno kako su ga mogli lahko uzeti zato što je to bio šok za vojsku muslimansku da im neko uleti u grad Od jedan počinje rata od otvori kapio, znači tako da se vojska koja je bila tu u gradu, da se jednostavno izgubila, znači. To je bilo za oni nevrvatna stvar, da može tako neko ući. Ali naravno, riječ je o čemu je bilo, da je vode došla ipak specijalna vojska. Nije vode došla, znači nisu vode došli ljudi koji nisu imali uskustva u ratovanju. E, I onda je sad došlo u problemi šta? Treba ovaj grad vratiti Aleksisu Komdino. Treba vratiti, cari ga dostaviti to vlasti. I tu su oni... Došlo je do malo komešanje i na kraju dogovore se, do, o, obećali smo, dali smo riječ, zavitelj, zarekli se da ćemo vrat, grad Bizanti i vratili su ga. Ovaj grad prvi su vratili. A onda su krenuli dalje. Krenuli su znači, prema centralnom dijelu male Azije, naravno da bi išli dole prema kucu. I kad su došli, kao, koji grad i grad naišli? Uglavnom bili su manji gradovi. gradovi Ti gradovi bili su manji i nisu imali vojske da se odopru. Nije vrijedno je spominje te gradovi zraođa. Znači, ili su ga osvojili odma, ili se taj grad predao, a oni što su stigli, ko nije uspio pobjeć, po, u, u, ubili opljačka, ali uzeli sa sobom. Znači, Harald su ispred sebe sve što su naišli. S njim da nije bilo tu neki veći mjesta, većih gradova, neke veće vojske i veće važnije bitke. Da bi onda došli na jednom mjestu, e, desi se to da je kršćansko-armijanski vladar u gradu Edesa, odnosno poznata kod muslimana kao ar -ruha. U tom gradu je on poslao kad je čuo da dolazi kr kršćanska vojska, vitezovi ratnici, poslao pooze njima, ajde nek nekdo dođe dio vojske od vas kod mene, a on je znači to je kršćanin, bio bio na taj kraj je bio u kršćanskim rukama, oduzeli ga od muslimana, bio kod muslimana, pa ga oni oduzeli privremeno. Da tražio da mu da mu dio vojske i nekog otlamića kako bi ojačao svoju stranu u borbi protiv seldžuka protiv muslimana. U gradu, ede se u gradu Ruha to je to je iznad grada Harrana gdje je rođen Ibn Taymije blizu jako blizu e, i kad je otišao otišao izopravo on hoće da ide e, javio se da ide e, Baldwin Bolonjski on je otišao on je otišao tamo i dogovori se s tim vladarom od Armena dogovori se sa njim od Kršana Armena dogovori se sa njim e, on njemu kaže kad ja umrem ti si moj nasljednik ti si moj nasljednik i vozićeš grad i tičeš vod grad I tako bio dogor. Međutim, naravno, ovdje je riječ o ljudima koji imaju veće ambicije, imamo skonu tko čeka da ti umriješ, jel? pa čeka toga doka umreš i onda organizuje tamo nekakvu pobunu među našu neke ljude koji se ne slažu slašu, i organizuje nekakvu sitnu malu pobunu a on kao iskoristi pobunu priključi se pobuni i naravno dođe i ubije ovog što ga zovno ubije tog krstaškog armenskog vladara ubije ga uzme njegovu ženu i oženi njegovu ženu i onda sebe postavi za namjesnika i onda on posle namjesnik uzijao grad i stvari to predstavlja prvu kneževinu kraljevstvo krstašku križarsku koja je osnova do muslimanskom svijetu Ovo, o srce muslimanskog svijeta I jeste grad Edesa, znači grad ruha kod muslimane Edesa. A ovo ona govori jedno vrlo pitnu stvar, a to je e, dokaza za stvari da njima u stvari nije bio cilj samo kuc. Jer da je bio kuc što će ići iz ovog mjesta kad su trebali ići prema kucu, što će slati vojsku tamo da ide u Edesko jako daleko uvučeno, znači jako blizu Mosula. I on se tamo vojsko. Znači nije bio cilj tu ovaj, nikakav vjerski kao što se poziva i na to, nego je cilj osnivanje knježevina kraljevstva mali i sitni. Naravno u zapadni izvor kažu to je bio jako mudar potez ja što? Pa kaži tamo da se čuva ostupnica kako ne bi selđuci kao došli da ratuju. Ču, da, kakva ostupnica tamo tamo već a, a znači Mosul i e, južno od tog grada. E, Damask, e, Damask, Haleb svi su blizu ovamo, blizu Antiohije, gradovi znači jako daleko koja desa. Tako da ta priča, jel, nikako se ne slaži njihovi izgovori. Uglavnom u tom grado jedesu. Znači, tu nema nikakvih apostola koji su ostali od Ica, nema nikakvih vjerskih znakova zbog koji oni pokrenili križavske ratove. Tako da to čisto ukazuje znači, da njihova namera u stvari bilo osvajanje i pravljenje svojih državica kako su ju radne. A onda dalje glavna vojska Glavna vojska suočuje dalje, znači ovdje je formirana prvo prva kneže na prvo kraljestvo u gradu Edesi, odnosno Ruha kod muslimana. To je bilo znači i sedme. Eh, A onda u oktobru, znači već u jeseni 1097. glavna vojska dolazi do grada Antiohije, odnosno kod, kod Arapa poznat da je kao Antakije. To je stvar tu je grad u kojem je poj, nastao pojan kršćanstva. Odatle krenila ideja kršćanstva. Ko, koja je danas poznata. A Znači, to je bitan grad kod kršana. Dolaze od grada, taj grad je blizu mora. I gradi je utvrđen. To je jedan najutvrđeniji gradova koji, koji, koji postoju u, u arapskom svijetu, odnosno u Šamu, u Palestini. Najutvrđeniji grad. Najutvrđeniji u smislu sa zidnima. Znači, nema, nema šansi da se može uzeti. Regularno, normalnim ratovanjem ne može se uzeti. I to se pokazalo. Oni kad su došli, Uh, opkolili su grad naravno. Prije toga namisli muslimanski, pošto je znao da će doć, uh, a zajedno unutar grada su živeli kršćani. I to u spremstvu tako deslo. Pošto je znao, dolaze kršćani, a unutar ima kršćana, da je to klizav teren, je li tako? I dan jedan dan Pri nešto su on došli, rekao ovaj da imaju nekog posla van grada i da se treba svi dozvati kršćani i ovi i oni i tako dalje, da on kršćane na rido svih iz grada da rade neke poslove. A onda malo manjoj grupi muslimana koji su bili na rido se vrate i ostali su kršćanci svi rad grada i na rido zatvore kapije. Kad su oni to skontali, došao do kapije pa šta je ovo? Pa kaže radi preventive, vi ostanite tu, znaćete se, idite sakrite se. Pa kako živimo ovaj napad visi slobodno vrata svojim kućama svom imetko. To je tako uradio. A onda dolaze dolaze ovi oko dolaze krš, križarska vojska i opkoli grad i godinu dana drži u opsad grad Antakiju. Godinu dana. Do te mjeri da su bili znemogli. Nisi imali ništa da jedu. Lišće, spominju tamo da sjeli lišće, korijene. Šta su nalazi, nisi imao ništa da da da, da preživi. Nisi imao hrane. I to je došli su baš na ivici, na ivici propala, da da im je propala mi propala ovaj pohod. Naču u osnovi nema više niti snage da se borit, mogu osvojiti, nema šanse da osvoji. I onda dolazi izlaz. Kakao? Izdaja. Osoba po imenu Nejruz primio kao islam primio islam neposredno pri ovih događaja, unutar musli, unutar grada je bio. A bio je poslanjen za jednog od komadanata na jednoj kuli stražarskoj oko grada. I onda oni njega pridobili, razgovarali sa njim i da ga podmite. I podmitega ga, podmitio ga Bohemond Normandi, podmitio ga da on otvori kapi određeno vrijeme noću. Odnosno, dozvolio njemu, oni se propio preko zida. Bohemond, a zamislite, znači ovo je plemić i oni ratnik i vodi vojska, on je lično otišao. On je lično otišao, popio se preko zida. Ušao unutra, jer mu ovaj obezbedio, taj koji je izdao, Neiruz, ima ime zanimljivo, simpatično. Koje ime ima? Širsku, Rafidijsku, znači ime mu odgovara postupku. E, I odlazi Bohemond, ulazi u grad, otvara kapiju, dogovoreno, ulazi, bilo ulijeće skupina ratnika, specijalaca, uvježbani i ulazi i naravno O zauzima i taj dio u gradu kad su ušli. Čim su ušli, usta veći dio vojske zauzimaju, noći se svakako desilo. Međutim, jedan problem se desio. Unutar grada, tako je bilo srednjeg doba, uvijek unutar grada je bio dvorac. Onda svakog grada ima ima onaj uži dio grada, a to je dvorac gdje bude gdje bude e, namjesni kemir grada, koji također i taj dvorac je ograđen kao grad, posebno unutar grada. I oni su osvojili onaj unutrašnji onaj dio okolni, a nije centralni dio mogu da osvoje. I obkolio taj dio Opkolio je taj dio, znači nije mogao da ga uzme. E, a umeđu vremenu, znači to je trajalo danima, umeđu vremenu pošalje e, emir namjesnik tog dvorca unutar Antake, Antiohije, pošalje preko narod, narodnog Golubova, pismonaš, ponovi, ponovo ponov, traži za pomoć od, od Mosula, od muslimanskog namjesnika tamo, da im dođe, da im pošalje pomoć. I narodno, ovaj, oni su, on su se odazvali, organizovali su vojsku, sakupili su vojsku i došli su sa vojskom. Došli su sa vojskom i tamo kad su došli sa vojskom, kad oni dolažili sa vojskom, a križari su unutar toga, znači okružili onaj unutrašnji dio dvoraca. I opet su došli u problem. Opet gladni, iznemogni, nemao čega da žive, na ivici propasti. A ovi onda s vanjske strane i opkoli njih. Nač križjani su obkolili unutar dvorac, mislim je muslimanski namjesnik bio i vojska što je ostala sa njim, a muslimanska druga vojska iz Mostola došla do obkola nje oko grada. I, I znači to je trajalo nekoliko nekoliko sedmica. Ovi su došli da znači, na ivicu glavna. Znači, šta ima šta da jedu, zatvoreni su obje sa odne strane. Nač razmišljati jedno šta da rade. Ako se predaju, šta čime će im se završiti. Ako idu u napad, ju, znači nema izgleda. Ne ima sjans. Kako god konta nema šansi. I onda u svemu tome, znači računala se da je, to, da je znači došlo do Rasula totalno u smislu e, padanja te neke te neko morala za borbu. I onda se dešava da, do, da među njima jedan sveštenik se pojavi, kaže, on, on je sanju, sanju da mu u snu došlo Mesih Isa Alizala. Sanju njega. I došlo je mu u snu i rekao, kaže, ima na tom i tom mjestu, tu unutar grada, na tom i tom mjestu, kaže, ima zakopano sveto koplje. Sveto u koplje kojim je proboden, proboden Issa, ali Isala. Sveto a proboden sa njima. Alete, tako. Sveto u koplje sa kojim je proboden. I onda on kad se probudio, probudio, obavijestio tu ovaj vojsko oko sebe. I rekao, sanju sam on njegov, njemu kao, dobro, ako sanja, sad ćemo provjeriti. Gdje je, kaže, tu, tu, vidio sam usno i odvedao njih. Kopa je, kopa, nađu koplje, na starije je, ono, koplje, tako, ono, muzejsko je to. Nađu koplje i onda se oni obraduju. To je bila opšta radost. Zašto radost? Znači, radost zato kaže što je to bio znak od Boga, da ih Bog nije napustio, odnosno da je Bog daje znak da samo budu ustrajni upor na tom putu da će vam pomoći. I normalno to je podiglo moral kod njih. Podiglo moral kod njih. Našto, pozadno, ovdje koplja, ovi zapadni istoričar govori pozdana kuplja da je to kuplju zvarno nađeno negdje kad su išli od, od Niceje kad su išli umava našli su to neko kuplje nekoju nosili sa sobom pa je neko s tom idejom došao da tako proizvede da podigne njihov moral uglavnom oni su bili jako moralizani da, da se pokrindu Vodiboru i šta su radili onda dok je se to dešavalo ovamo vojska koja je bila opkola njih koja je došla iz Mosula koja je bila po naredbom Kerbuga tako bilo ime tog sredočkog uh, uh, komadanta, uh, on je sa sobom imao nekoliko, uh, nekoliko komadana koji je bilo unutar njegovoj vojske. I on se nešto poslađali oko toga. Šta će, kako će, koliko će, čekaj, koliko neće, ha, ha. I većina komadana se naljuti na njeg, u njegovom ophođenju, i povuče svoju vojsku. I većinu vojsku je povuče sa sobom. I osnovni mali dio vojske. A ovi ovamo našli koplje svetu. Kad su našli koplje svetu to, oružje i napolje, nemamo šta čekat. Znači, to je znak da pobjeda. I krenuli napolje, a svakako i nemaju šta, znači, on su, nisu imali šta da jedu, znači, pitanje dana kad, će, kad se moraju predati ili, ili da i pobiju. I izađu napolje, krenu, navale na, na, na vojsku glavnog komandođe Kerbuga i pobjedi njegovu vojsko. Navale na nju pobjedi, iako su bili brojem veći, u većim broju. Pobjedi, natjeraju bijegi, I time, naravno, kad su njih se vrati ovamo, drugog nije imao namjesnik koji je u dvorcu, muslimanski, osim da se preda. Na koji način? Da oni njemu obećaju da će mu, jel, da samo odostavi dio grada i da će mu da sve, on će napustiti i izaći. I kad su predali, sve su uzeli i pripili, zaklali, pobili sve redom. Što je praksa kod njih stalna, jel. I tako su zaozili Antiohiju, odnosno Entakiju, a to u stvari, znači, ovaj udeg grad 1998. mis se je todeslo jer godinu dana je bila opsada to je druga kneževina tu se formira kraljevstvo to je druga kneževina ili kraljevstvo i onda narod naso sporno žima koga će da ostavi tu su malo odmorili doporavili ovaj malo ovaj oporavili se od ratovanja od gladovanje tako dalje i odriđe da bude bohemond od taranta pardon da bude on namjesnik tu Uh, a onda dalje glavnina vojske krene dalje. Znači ostava tu manji dio vojske, a dalje vojska krene uh, dalje u nastavak da do kuca da ide. Ostalo broj koje krene do kuca navodi se da je bilo 40.000 vojnika. 40.000, znači vojnika, znači specijalni vojnika. Ono ostalo što je bilo slabo, što je bilo nejač, to je pobrlo, pobrlo, pomrlo pobijeno. Pazite, od milion koje je krenulo, 40.000 kreće prema prema kucu. Gdje su ovi ostali nestali? Na putu. Neki su pobijeni, neki su pohvatani, neki su se vratili, neki su ostali, ono malo ostalo u jednom gradu, u, u Edesi, a ovu u Antiohiji je ostalo drugi dio. to je svrlo mala skupina, a 40.000 nastavlja dalje prema kucu. I e, na tom putu narodno ilazit na nekoliko gradova. Znači, najilazeće pored nekoliko gradova, e, pored tih gradova, znači imamo tu gradov, Aka, grad Aka, oni su sami rekli, nemojte nas osvajat, nemojte nas osvajat, mi ćemo vas sve što ima materijalne pomaći, mi ćemo vas pomoći, a nemojte nas osvajati. I on pristupno dobro mi došlo pod onologikom, svakako ćemo vas poslije uzeti, jel? sad nam treba pomoć materijalna. I tako da su njih prošli, pustili. Poslije toga dolazio do, do grada Kajsarije, Arsuf i te gradove uzimaju, uzimaju znači, odmah otvora i vrata, uzimaju, oni pobiju što, što hoće i opljačka i tako dalje. A onda nađu na grad Remla i grad Beytelahm i Lude, sve te gradove uzimaju. Rijedno, tu su manje gradovi, znači pred njima nima šansi da ostanu. Jedino se desilo da je grad da je ta grad malo pružio otvor. Niz ga mogu tak tako. U tom se dešava Da dolazi ponovo vojska iz, iz Mosula, iz Damaska, iz Haleba. Tri vojske sakopita da dođu da i porazi. Međutim, križarska, križarska vojska is, sačekala na jednom mjestu i je bio to glavni okršaj i porazi i sve. oni se dadno ubije i nazad se vrati. Nakon toga vrati se na grad Mearetenoman i zauzmu ga i tu su ubili 100000 hiljada muslimana. Sve što su zateklo gradu pobisu. I onda je naravno bio otvoren prud do kuca, da idu ravno do kuca. E, opet ponavljamo ovdje, znači svaki grad na koji su naišli, e, ako ga nisu mogli osvojiti, ako se nisu predali ili dali sve što imaju, znači e, nude odmah dogovor ugovor, da predaju A da će oni, da će oni njih pustiti da, da, da odseli, da oddu, da ponesu što im treba i tako dalje. Nakon što oni pristano na tu uđu u grad, sve ih sakupe i pobiju i opet uzu sve ono što je svakav planirao da uzmo. <kuh> na, naravno, ovdje podlači, kao što sam početku rekao, znači sve ovi gradove, odješta navodimo, i mjesta su nalazi gaštaši, nalaz, nalaz njihova vojska, znači sama vojska kao vojska nije bila jača, mnogobrojnija, nisu bili e, vješti i bolji ratnici od muslimanske vojske. Ovo su, ovo su e, isticali neki e, komentatori i zapadni, pardon, ovi koji su pisali o toj temi, analizi pravili toga. Kako su to dešavalo da, da su padali grad za gradom? Pa su govorili, znači, nije, e, nije bilo problem oko toga, neko problem je bio što su muslimanska mjesta, muslimanske vojske bile prepuštene same sebe. I vidjet ću analiz, analizirati sva ova mjesta. Postoje su pitanje, kako su oni mogli još do jednog grada Da kada je opsade godnu dana, do godnu dana, a da muslimanski fetne ragovi ostali. Gdje su ostali gradovi, gdje su ostali muslimani? Pa ovo je srce, srce muslimanskog svijeta. Šta su vi gledali? Šta ste čekali? Zato što je svaki grad svoja država. Svaki grad ima svoj ulas, ima svoje interese i ne samo to, vidiš da posle muslimanski gradovi pravi dogovore sa ovim kršta sa kršćanskim kneževima, ima kneževnama ili kraljevnama, pravi dogovor u ratu protiv drugih muslimana drugi muslimanski radova. I onda u junu, u junu 99. došli su do kuca, znači na ljetu. Junu 1999. došli su do kuca Jerusalema. Prije toga, prije našto su došli do kuca, vi znate da je u to vrijeme u Egiptu bila fatimidska vojska u Bejdije. Fatimidi koji se lažno tvrdili da su oni Fatimidi sedmi Fatimidi, odnosno Ismailijska sekta sekta koji su učenjaci proglasili da je na kufru, poki ide da je bila na kufru, oni oni eh, traže dogovori nuže nude šalju svoju delegaciju da se dogovori sa krstašima da da napravi nekakav dogovor, plan i tako dalje. Pa nude krstašima, eto vama ovaj eto vama sjeverni dio Palestine odnosno Šama, Sirije, a nama ovaj doljužni dio. Koji, u, to, u to bi njima trebao da dopadne kuc. I pristaje naravno krštaš na to, to je fina ponuda, jako fina ponuda. Pazite, oni s krštašima koji dolaze u svaju muslimanski svijet, oni sa njima pravi dogovor. Krštaš pošao kao neku delegaciju tamo u Kajru da dogovore detalje toga, kao da izražu da izraze svoje lijepe nijete u, u toj namjeri. I prije na nekoliko sedmica u ubejdijska uh, fatimijska vojska osvaja ku, kuc od selđuka i potjeravaju su selđučku vojsku prije nešto je staši krstaši da osvoji kuc a onda pa se krstaši prvi sklopiti stanjan dogovor da kuc njima pripada a onda dolazi u da ga osvoji a pardon, u Bejidje Fatemide su sklopili su dogovor da kuc ide u Bejidje Fatemidima. A onda nakon nekog sedmica dolaze dolaze krstaš, križari dolazi obkoljavaju opko, i kuc. Što se desilo u junu, znači 1099. godine. I šta su prvo radili kad su došli, kad su videli taj sveti grad i tako dalje, šta su uradili, Palo Paloj neko od njihovi ovi ovi ovi učeni sveštenika sjetio se nečeg, pa ovaj, našao u starom zavjetu i predložio im sledeću stvar. Bili su tavafili hodali oko zidina grada nekoliko puta uz određene dove i tako dalje oponašajući ono što je opisano starom zavjetu da je grad Jerohin ili Erohin koji je bio rukama Joša sina od Nuha Lisela da su oni recitovali pjesme i tavafili oko zidina jednog grada pa imala šanu kad Bog im dao pa se strušile zidine i oni zauzeli grad. Pa su oni, navodeći ovo, oponašajući tu stvar kao hajde da imi prosveti je grad, a mi došli sa svetim ciljom, pa hajde da probamo to. Pa su ta vafli hodali, učili tako pjesmice, pjevali i nije im rodilo prodo. Vidi, ne reše se zidove. Zido. I šta ćemo sad? Hajmo, klasični metod, šta? Napad, opsada. I učinili su opsadu koja nije dugo trajala, pet sedmica. Zašto? Pa zato što su prije toga istjerani, seljička vojska koja bila jača, istjerana je Zbog tih ratovanja došla je Fatiminska, obejdinska, koja je nima nekog morala da ratuje. Na kraju samo sebe da sačuva, nisu ni to uspjeli. E, za pet sedmica, znači, oni su već probili i ušli u grad. E, odbrana je, naravno, bila jako slaba. Znači, nije vrijedna pažnji. E, e, vrlo lahko su, znači, ušli sa svih strana i kad su ušli, znači, ulazak i ono ponašanje unutar kuca, I ovo je vrlo bitan događaj, da, da ga muslimani nikad ne zaboravi. Nači juna 1099. kada su krstaši, križari osvojili kuc. Nači taj ulazak je tako bio strašan u opisu uh, uh, uh, kršćanskih uh, historičara. Kada oni opisuju šta su tu radili, kako se ponašaju, to je strašno, da se čovjek naježi. Nač ubijali su sve redom nauci. Šte što nađu u prolazu, u kućama, e, tragali, istraživali gdje mogu da da, da nije ko ostao živ. Nač djecu, žene. I, i imao se čak jednu stvar, zanimljivo a to je da su da, su imali, e, e, da, su, da je ciljano su da koga ubiju da mu rasporej stomak. Po arapskim izvorima, jednim 100.000 ljudi je obijeno. Untrad znači, što su znači vrlo malo vojske je bilo koje pobeglo mešjid. Mešu do Laksa, gdje su ulema i popožnjaci i vojska što uspjeli da pobigni, pa su on, naravno, svi tu pobijeni. 100.000 obijeno. Drugim izvorom, kaže, preko 70.000. Preko 70.000 ljudi je ubijeno, a obijanje trajalo, jednim izvorom, arovskim, kaže, 7 dana, u drugim 10 dana. Znači, Pazi se, toliki broj da se ljudi ubije, prije nije bilo, znači, automatskih pušaka. To se moralo nožem ili sabljom, ili kopljem, da se ubije. I, naravno, da obiti toliko ljudi, to traži vremena. I to je trajalo, znači, po jednih dora, znači, sedam dana, po drugih deset dana samo ubijali, znači. To samo traženje ubijanju. I čak, ovaj, pazite, neki čak i zapadni istoričar kaže o tome da ovo ukazuje, kaže, ne na kakvu bolest tih ljudi ratnika, ti križarski, kristarski, Je to što njihovo ponašaka to, to nije normalno. Da, da takva želja, želj za krlju, da se ispolji na takav način da je to vid bolesti. E, za bolje, znači, u mnogim historijskih knjigama su izbilježene te strahote, strahote koje su, znači, rad, ne samo Arapi, znači, čak historijskih knjige od zapadnjaka su u detalju pisali. Ima historičar koji opisuje koji bio na tim događajima, zapadni. I on opisao iz Evrope koji je pisao kako su to, ka, šta su radili. E, Pojavite o tome, kaže da su hodali. Hodali su uh, i vojnici i konji po krvlju, znači u krvlju, tu gdje se kretilo na ta prilikom ubijanja, znači toliko su ubili ljudi da se krv, ne, nivou krvi se digao. Uh, kažu, uh, još, još, još navodi to istorički, uh, kršćanski istoričar, kaže ispunili smo zavijet kada je, se, kada je krv došla do naših koljena, ta su skontali da je, da je to to, znači ne može više Znači, do te mjere, znači, toliko je ljudi pobijeno. E, a, tijela naslagani, glava osjećeniji. E, a naravno, kaže, njihova je glavna stvar, bila sveta, stvar, sveti rat, bila da očiste grad od kafira i da ga vrati u ruke pravi isk, iskrinjskih vjernika. E, naravno, sveta mjesta, kupola na stijeni, mešedul aksa, su uništeni i u mešedul aksa su, u stvari, napravili su od njih štalu. Tu su držali svoje konje. E, nakon I onda su, da li se mu zadatak s tim ubijanjem, kad su sve poboljeno što su vidjeli, ajmo sad zadatak da potražimo da se nije neko negdje sakrio. Naravno, neka malina skupina uspjela da pobigni. I ti koji ko su uspjeli da pobjegnu, ono su pobjegli prema Damasku i došli u do Damasku i objevstili da su poznali tog učenjaka, ono Heravija, koji je poslije krenuo i otišao u Bagdad da upozori halifu na ovo što se desilo. Znači, sve su, da istraži da li je neko osto oživi, da nije neko osto oživi, jel, ne daj Bože. Otišli su, onda na kraj kad sve utvrli da sve pobili, onda su otišli do crkve, crkve sve groba na oltar tu, otišti tamo njihove ovi plemići i onda kaže, otišti tamo da se zahvale Bogu na tome što su uradili. Na tom velikom osvajanju, na tom što im što im Bog omogućio da uradi tako veliku krupnu stvar. Naravno, o čemu se ovdje radi? Oni sami nisu mogli vjerovati ono što su sanjali da dođu kuz da go osvoje, da se to deslo. I to se desilo. A sa druge strane, muslimani ili u njihovim izvorima zapad, kaže Arapi, oni su doživjeli jedan, jedan blagi šok. I znači, u negativnu smisnu, znači, nisu mogli vjerojiti da ima neko, da ima ljudi tako krvoločni, da tako nisu normalni. Da dođeš, ratuješ, i da nimaš nikakvih principa. To je ubija redno, žena, djete, pre, prevari, ubiju, krati, opljaškaj. Znači, nisu mogli vjerojiti da nema nikakvih adaba, pravila, neki normi u ratovanju. A to su vidjeli sa njima. I, uh, I od tog događaja pada kuca, znači taj događaj, naravno, pad kuca, pa o to doba. Kad se to raširilo u istanskom to tu je bio veliki šok, to je nevratna stvar. Čuju pao kuci. Došli neki krstaši, križar, došli, letli, kuc. kuci. Ono, u centru muslimanskog svijeta, to je nevratna stvar bila. Ljudi nisi mogu da vjeruju. Naravno, objašnjava, da to nama znam, objašnjava to ostanje kakvo su u bili muslimani. Vidjet ću poslije, kad se poja, pojavljava preporod mu prva pojava inicijativa da se muslimani dignu, da pokrijenu džihad protiv neprijatelja kafra koji došao. Znači, tek se onda pokreće to da se vidi gdje je bolest i otkud ta dolazi bolest. I oni koji su pokrenili džihad, koliko imali problema s onima koji su bili protoga toga, pa su šurovali sa križarima, sa njihovim na kraljovinama, na na uštrup znači ono ko je htio da da ratuje da je, da, da vrati tamo muslimanski svijet. A pazite, oni su tek došli. 1099 tek došli. 200 godina će ostati. 200 godina, znači još će biti tu nešto manje koja godišnica od 200 godina, još će tu biti križari sa svojim sa svojim ovim kraljevom, svojim kneževinama ihara će muslimanskim svijetom. I odatle nastaju oni ona, oni templari. Pogledajte na YouTube ko su templari to su templari to su vitezovi koji su ratovali protiv muslimano krstaškim ratovima to se sapriča da vidite tamo imate imate emisija uloga templara hrvatski templara u ratu kržarskim ratovima gdje su im bile kuće dan danas imate tamo mjesta gdje su bili njihovi templari na kojim mjestima su bi gdje su zadržavali prolazna mjesta tako dalje odatle nastavljima su oni pričamo o se jađa iz ovog do oba su templari bili jako bogati šurovali sa crkvom sa papom tamo vam skorili neku elitu nedodrgljivih jako bogati plačkal na zapad Dok i nije uh, francuski kralj jednom narido se pobiju i tako dalje, nakon što se to već i onda se odšli kao u tajnost i tako dalje, ta njihova priča masonska, koliko tu ima istine, koliko ne ima, manje što je neinteresno. Pojenta je ovdje, znači da su, taj, taj prvi krsaški pohod rezultirao da su napravili ta tri kralje, sva tri, uh, tri knježe unutar muslimanskog svijeta, znači Edesu, Antiohiju i Kudz ili Jerusalim, kako ga danas zovu, nakon 10 godina, pazite, prolazi u vrijeme, nakon 10 godina, odaze do grada a, a, Tarablosa, odnosno, koji grad, kako, kako ga zovu danas? Tripolija. Otošli do njeg, i sedam godina ga držali u kruženju. A blizu, Haleba, blizu, Damaska. Gdje su muslimanti? Kako dan pomognu drugom gradu muslimanti? Jedan godina ga držali u kruženju, i ovi, šta će, sedam godina u kruženju? por sve pokušaje naso i tako dalje i osvoji taj grad i formiraj tu četvrtu četvrtoj i svoj kraljevstvo a to je bilo 1000 1109. Godine, nakon 10 godina gdje su muslimani, gdje je muslimanski svijet znači to toke države toki gradovi toka vojska nevratna sva nasovo može des međutim deslos i to je bio naravno to je bio veliki šok za muslimane muslimanski za islamski umet a onda tek poslije dolazi ono najzajmniji kakva je bila reakcija ko je reagao na koji način, kako se ponašali ovi njihovi namjesnici, eh, vladari, ovi grofovi, i lordovi i tako dalje, kako se ponašali u svojim knježevinama, a to ćemo slušati dalje eh, u sljedećim predavanja. Molim Allahođešanu da uzmemo i breta iz ovog, a ne da slušamo samo kao neki zanimljive priče. Svani kallahu me vjelantke, škade vjelantke, estak virka ve tubu ilik. And the music, and the music, and the music.